Vet du eh, vilken som är den absolut största skillnaden i allsvenskan, Glindberg? Skillnaden i allmänhet? Ja, den största skillnaden. Nej. Jo, det är skillnaden mellan hur bra Alexander Axén tycker att Astrid Aydariewicz är och... Hur bra Astrid aida I själva verket är ja. Där har du det som skiljer Mest av alla saker Alla parametrar du kan komma på I, i hela ja, men jag, jag såg ju till och med att fotbollskanalen hade Lagt en push då inför matchen ja. ja. Där de har skrivit Djurgården går för guld Då startar de med aida Precis som så. Här, sanslösa misstaget ja, ja, Skulle vi rubriken kunna vara Ja, Fantastiskt bra Länslöst jävla välkomna ska ni vara till bb -podd på GT.se. En podcast där vi pratar om IFK Göteborg och Allsvenskan och saker där omkring som jag brukar säga. Detta är avsnitt 190 och mm! och häpna. Ingen nämnd, ingen glömd. Hur är läget, Glimberg? Det är bra tycker jag. Det börjar bli kallt och så här... Svensken börjar komma i en normalfas I livet så här. Det är bara tuggar på nu, man jobbar 9-5 Hem, äter sin pizza upp Och så är det måndag igen det är Två sekunder in i podden, du har redan hunnit snacka väder Och att du blir trött Det är för alltid precis som vanligt vi kommer som sagt kasta oss på eh, Veckans heta ämnen Men vi tänkte att vi börjar i en lite mer Low-key-version av Den blåvita världen, eller vad, vad säger du? Ja, ge mig det nu ja, vi, vi hade ju en gemensam spaning eh, Summerat på de två senaste Matcherna på Gamla Ullevi Ja, det hade vi, och, och vi pratar arena nu Ja Och, och eh, och, och, och det var att, fan, fan vad gammal och trött arena känns Och vad länge man får stå i kö för att få sin garv. Nej, Nej, det var, inte, var det inte Det Det är faktum ja. Ja. Utan vi pratar om det då som i Göteborg det faktiskt kan påverka Och den lilla spaningen den är inte jättestor Och vi skulle kunna ringa IF Göteborg nu Och bara fråga om det är Men det hade inte varit lika roligt Det är nej, ju mycket nej, roligare nej. För att få spekulera i det Och dra riktigt tunga konspirationsteorier Det krävs ju också en arbetsinsats Av mig, <laughs> eller dig <laughs> du måste, Någon av oss måste lyfta en telefon ja, Antagligen går igenom Emma i växeln För att vi inte längre har access till direktnumren För att vi inte är betrodda och så vidare <laughs> Men, men våran spaning då jag, känner, jag gillar att vi bygger ja. upp det här det, För det, är, det här är ju Det är egentligen mer än en spaning Du är redan liksom nominerad i clickbait-polisen här nu eller? En spaning är ju såhär ja. någon liten, Något lite man noterar Men mm. vi har ju noterat ett mönster Aj, Vi har ju noterat ett systematiskt Nytt arbetssätt från IF Göteborg För att locka publik Vi är återigen veckans foliehattar <laughs> Och det är Är du beredd nu? IF Göteborg Ja. Med så här Apparat bakom mm. stora organisationen De senaste två I alla fall de senaste två hemmamatcherna I, vi, halv, också. i halvtid Nu ja. kommer det Har de börjat Spela lite Mera proggig musik Yes, så är det <laughs> Nej men om vi ska ta det lite mer så här Konkret då Från att ha spelat ganska mycket blåvitser. generell musik Tidigare Eller bara hit toppliste, hitliste musik Typ Sara Larsson du, så, du, vi, När vi pratade om det här förut uh. Då tänkte jag på Sara Lövgren Och jag tyckte att det var <laughs> jättekonstigt <laughs> Att de skulle spela starkare Inne på Gamla Lullivis För det är den enda låten hon har gjort ja, Hon gjorde en låt till Som blev så här Och sen var i konkurs ja. uh, Men Precis, de har spelat Spotify Top 50 och så hoppat in på låt 3 För att ja. ingen ska märka någonting Ungefär så har det varit ja. Men nu har de då gått lite mer mot en proggig såhär, Göteborgs scen Känns det lite som, i förra matchen hemma nu Hade vi ju då till exempel Nationalteatern som spelades upp Vi hade en kille som heter Felix Som har gjort en låt som heter Världsmästaren Som är helt okänd Alltså ingen har någonsin hört den här förut Det är någon sorts lite Ipa-feeling på det alltid. Lite, lite så här basker överallt allting är det Jag vågar påstå att det är ganska mycket Trätoffler och skägg Över den här musiken som de spelar Och, och matchen innan vet jag att jag reagerade När jag, jag hörde bara hörde, vad i, i helvetet är det här de spelar Och så vände vi oss till våran något Lite mer proggig kompis John, Han har skägg Pettersson, som var med i en podd för några veckor sedan ja. och, och pratade poliser och annat stök uh, och han visste ju precis vad det var för låt då Bara, bara genom, därigenom så kände jag att, Ja det här är något lite mer Det är nog nu något nu. på gång här. Nu, nu är, så här nu är vi på majornas scenen Och hämtar musik Ja precis Det, det, det, var, något med någon, det var något med någon varg hittills, Jag vet inte Det var inte var i vargen Nej. Det var, eh, jag, jag försökte hitta den här på Spotify, jag sökte på Varg bara Men det som man fick upp 90% av Det var olika ljudböcker Med tintin, tintin Tintin i Kongo Eftersom en av de som läst in det här Är Bert Åke Varg Fantastisk skådespelare Ja grym, också, också vad hette han i rederiet? Jag skulle just fråga vad han hette i rederiet skeppet heter Freja och vi släpper det där. Gustav Sjögren, inte Uno, inte Joker och inte någon annan heller. Hette inte han Gustav Daléns, alltså? han heter Gustav Sjögren. Ja, det är googlat och klart. Jag har hela tiden trott att, att han heter Gustav Dalén och så här någonstans tillhörde då topp i hierarkin i själva Dalenfamiljen men ändå var så sådär jävla god att han var nere i maskinrummet. Jag att vi sonar lite ut från hemmet här nu. Men... men man vet ju också att Gustav Sjögren hade gillat det som spelades på Gamla Ullevi. Ja, eventuellt. Han hade gillat det mer än Sara Larsson till exempel. Men om vi ska då, ska vi vara lite såhär, dra lite konspirationsteorin nu då. Frågan är ju då varför. Vad beror det här på? Vad vill man med detta? Varför gör man så att man vinklar? För att IFK Göteborg äger ju hela arenaupplevelsen vilket gör att varje minut då Bortsett från själva spelet Som de inte kan påverka jättemycket från, alltså från kanslihåll Bör ju vara väl planerad Sjukt hade jag hade hört ändå marknads, marknad Hade liksom sagt, <coughs> nu måste ni börja slå Mer inlägg, det är säljer Det var varit taskigt, ja. det var taskigt att gå på poja med det Just inlägg också Just, ja. så här, Mål skulle vi uppskatta om ni kunde ja. göra för det, det drar folk och det ja. hjälper oss i vårt arbete Har vi hört Men marknad har ju då en roll i att skapa En, en fin arenaupplevelse och då kan vi se tydligt förändringsbeteende i själva musikvalet. I alla fall senaste två matcherna. Precis som vi har sett andra klubbar göra. Jag har nämnt det förut. BK Häcken gick ifrån sin tunga, mörka... Jag vet inte om det var mörk i och för sig. Jag är inte jätteinsatt i hiphopscenen. Men det var, det var tung hiphop i alla fall. Till att man då gick till... Det, det var, med, då, du körde också någon sån här juggestomp med den här uh, låten vi alla känner till. Ja, men det var ju... Tjärde generationens uh, tredje... Andra generation uh, heter de. ...personsingular. De gjorde även en låt som heter Kebab, Pizza, Slevovitsa mm. tror jag, som de tävlar med i Mello. Ja. Jag tror den kommer eventuellt sist. Det, ja. det är säkert <laughs> det till sammanhanget. Jag har gjort det. Men, men de körde ju då den här tunga hiphopen och sen körde de lite den typen så baltisk musik. Och, och sen... Från ingenstans då Så gick de på så här, du, du, Vänta, vänta, vänta du, du, du, men, du menar liksom att man var ute och sökte Sökte sig i, i, i orten så Ja där. men exakt så man, försökte, man profilerade sig väldigt mycket med black and yellow Man jobbade mycket med att fånga kids upp kidsen språk orten. Och nu helt plötsligt så riktar man om hela sin Sin uh... Musik från dem då till att börja spela Typ Graveyard och den typen av musik Som är lite såhär Och just för att eventuellt att fånga en eventuellt att inflyttad publik Eller en lite äldre publik Jag vågat påstå att det inte är samma typ Av människor som lyssnar på den tunga hiphopen Som lyssnar på Graveyard De som bosätter sig på, på i, i, I häckens upptagningsområde På hissingen. De kommer sannolikt från Hedemora snarare än från Hammarkullen. Så skulle jag. Ja, eventuellt kan det vara så. Men, men nu ser vi då i Schöteborg göra något liknande, och frågan är då om det här är. På inspiration från något annat lag Jag hoppas vid gud att inte på inspiration Av BK Häcken iallafall. Nej det tror jag inte, samtidigt som jag vågar påstå att BK Häcken sannolikt är ganska påkopplad När det kommer till hur man ska värva publik för det är ju det... någonting som de måste Jobba med hela, hela, hela tiden IF Göteborg har ju ändå en, en Massa att stå på, som de hela tiden Kan vårda men BK Häcken måste ju hela tiden med ljus och lykta Söka efter folk som vill komma och se på deras fotbollsmatcher Du menar helt enkelt att man har gjort så här Vänta nu, det finns ett lag som lyckas så sanslöst bra Med det här med publiken Och att skapa en hype och göra det coolt att gå på fotboll Och det är hammarby mm. Bayern. Mm. Och hur gör de på Södermalm? Det Är det lite som sånt här men, men hur gör de i England då? För komma ja, kommer precis. till med, med publikbråk och sånt där mm. Då går alla och tittar på Bayern Och hemligheten till deras publikstiftning Måste vara att de spelar mysprogg I paus <laughs> Sjukt som det men Det är klart så här att när vi har halvtid För Sköteborg, du har en full arena Med mm. människor och spelarna går av planen Det du spelar upp i högtalarna I musikväg är ju någonstans det du vill Signalera att ditt lag är Så är det ju ja. Du spelar ju inte upp Sara Lövgren Starkare och sen spelar du upp tung hiphop Du håller liksom en linje hela tiden på den det. Det är som man i alla fall. Man kan säga så här att så borde det alltid funka på sådana här tillställningar i alla fall. Jag är inte hundra på att det har gjort det i alla lägen alla år. Men eh, så, så, så, så verkar det i alla fall vara nu. Ja, jag ja. tror att de är så pass påkopplade 2019 att de, att de ändå tänker på helhetsupplevelsen. Och då är det ingen slump. Och då är jag lite nyfiken på varför jag har blivit så. Ja, och du tror att det är bajenkomplex? Jag tror inte att det är ett bajenkomplex. Jag tror inte att det är så enkelt att man bara tittar på ett lag och ser hur de har gjort. Men jag tror att man kanske har gjort någon sorts eh, kundanalys och kollat var kan vi öka och var kan vi hämta publik. Men då bör man ju också i sina reklamkampanjer, om det är videokampanjer och liknande, rikta sig med samma typ av musik till dem. Om du lägger upp en. En film på, nu måste jag komma ihåg någon som spelar kvar Robin Söder Som bakar, bakar surdegsbröd hemma Ja, eller så <laughs> Nej, men När han då kanske gör mål Att du då säljer den upplevelsen Med någon typ av musik från en Gillar han IPA börsen. Robin? Robin Söder, uh -huh. ljuslagerkille Oerhört ljuslager aura Vem är mest IPA-kompatibel i truppen då? Man skulle kunna säga Sebastian Eriksson här men han är ju mer kille, va? Men det är ju bara för att jag själv vet det. Han åker ändå raggabil raggar bil i Dalsland. Också. Ja, fast han, ja, ja, ja. han har ju så champagneförråd. Det har inte Patrik Karlsson Lagermyr. Nej. Skulle, Lasse han Vibe, dricker upp den direkt ja, Lasse Vibbe tror jag är eh, Mest ipa kompatibel. Men han är ju dansk, de dricker väl bara Karlsberg Och Faxe och sådana här Riktigt knallljusa Lager Ja fast två saker här, Lasse Vibe är svensk Han är claimad svensk nu och bör Snart på något vänster Även om det inte går hamna i svenska landslaget Det är också så här att han med hans danska rötter då Dricker de ju starkare öl i Danmark Och ipen är ju generellt starkare I Sverige så att ja du hade också ett förslag på hur du skulle vilja läsa musiken när, jag, när vi pratade om det Nej, men Jag tycker väl att man kan anamma något som ett annat stort lag har gjort i den här staden. Och då pratar jag inte om guys Gajs eller Häcken utan snarare om de, Frölunda Hockey. De tillsammans skulle ändå inte vara ett stort lag. Nej, eventuellt är det så. De kan ju testa och starta mm. FC Gotia. De kan få namnet av mig här. Mm. <laughs> här och nu. Ja, men, men Frölunda jobbar ju mycket med matchens profil. Och det har ju även IF Göteborg gjort. Eh, där man då profilerar en spelare och hela den biten. Och man tar det fram hela vägen till arenan. Och sen släpper man det där. Bara, nej, nu är det inte matchens profil längre. nu är det match Varför inte bara fortsätta ta det spåret lite, lite längre. Och låta matchens profil då sätta ihop spellistan för halvtid. Precis som de har gjort. I eh, hockeyn Det gör ju också att man då Kommer lite närmare spelarna Och får en relation till dem Det kan ju vara så att eh, Den spelaren där Lyssnar på precis samma musik som dig Och det hade du ingen aning om Och sånt kan uppskattas Ska vi göra lite reklam också Är det läge nu? Sista chansen Att se Östersunds FK spela fotboll ja. Det är så alltså den andra november På Gamla Ulle vid klockan ett Jag tycker alla ska försäkra sig Om, om platset i den här matchen Och se liksom en Riktigt söt Liten parentes i svensk fotboll Gå i graven en gång för alla ja, Men Absolut sista matchen någonsin så Bara det gör ju att man känner Att det vill man ju vara med och se Ja, det är historia det är ganska... som, som Liten bit, väldigt ja. liten bit Av historien som stängs där Nej men det är ganska stor grej, jag vet mig vetligen aldrig Att jag har sett en match Där ett lag sen ska sluta spela Ja men precis Och sen så efter så kommer ni hit Till restaurang Oliverdal och, och festa med oss hela natten Kör, det är, blir... är det gravöl det kallas då Ja Tobbe snackar om att han skulle köra något Quiz och sjuka grejer Det kan bli kul som fan ja. eh, Apropå Östersund då så, Tom Pettersson var ju ute i media här och, och säger att han, han, lämnar, han kommer lämna Eftersund Han lämnar tryggheten ja, jag såg det, Jag såg det Så bara, det är det absolut mest trygga du kan göra det är att lämna stosen ja. där kommer det inte bli mindre kaos och, och, och problem. Nej men jag tyckte det var eh, fin. Ah, han är fin. men jag tyckte det var ganska kul för att han säger verkligen så här i den här intervjun att ah, men mitt kontrakt går ut nu. Jag har aldrig någonsin lämnat gratis. Då står man i valet och kvalet. Ska man stanna där man har tryggheten eller ska man gå ut och satsa på något annat? Alltså, och du... jag känner om du hamnar i baltiska tredje ligan så är du ah. mer trygg än vad du är just nu. Ja men liksom, huset du bor i ägs, det kommer förmodligen beslagtas av kronofoden för det är någon sorts fiffel inblandat. Det är med just det Sundshem, liksom, och Jämtkraft och kraft och hela Bengt Rost och Ove Mörk och och ja, hela gänget. Snart kommer det du... någon och på på ja. dörr och ja. säger det här är ju ingen kemtvätt. <laughs> Alla alibi-verksamheter fälls nu. Ja det är, det är gött att se lite lite. Men vi tar emot honom va? Ja, Tom är välkommen nu. vet kommer. att du vi vill ta. Om man bortser då från sportslig kompetens och allt sånt där så vet du vad så stora skillnader mellan mig och Tom Pettersson är? Du menar 50 centimeter ja. på längden. Tom Pettersson och jag ser världen ur olika perspektiv. Ja. Och lite på det temat har du varit inne den här veckan, va? Aha! Du, du, du tar dig i radioövergångandet får jag säga. Ja, men eller hur? Ja, ja men det är så här att vi. <laughs> Och jag ska för först av allt säga att det här har vi fått 100 okej okay av av både, både från högt och lågt och, och från sporten och från marknadssidan och alla eh, har vi fått okej okay att prata om det här. Det är inte, jag, jag är inte någon Judas spion som berättar det här nu. När du säger att du fått godkänt från högt och lågt, du undrar uh. vad lågt uh, är. <laughs> <laughs> okej. Okay. Nej, men skämt åsido så var det en det som som eh, väcktes lite i somras. För vår vän Peter Malmros, du vet ja. vem jag pratar om. Duktig på att lyfta vikter. Ja. Duktig på att få andra att lyfta Han Victor. är också duktig på att flyga leksakshelikopter. Ja. Nej, men han har en sån där drönare. En ganska avancerad, bra variant av sådan. Som man flyger med och tar väldigt snygga foton och filmer. Mm. Och när jag såg den så tänkte jag hallå hallå, varför gör vi inte så att vi filmar blåvets träning uppifrån när de spelar match för de är ju så galet Intresserade av Att förbättra det taktiska Positionsspel, hur man pressar, hur man spelar Allting liksom. De har ju avancerade program där de filmar En bit upp, men jag känner att det inte är inte riktigt Den bästa vinkeln liksom. Jag tänkte att om de får en, en drönarfilm Från matchspelet efter varje träning Så kan de ju sitta liksom och peta Och visa spelarna liksom att Titta här, här är du en meter scen i pressen Du måste upp lite till Ja du vet, mm. så här man kan säga saker till en spelare förmodligen. Men om man kan visa också på, på bild. Liksom här Så här ska vi ligga. Då tror jag jag, jag... jag kände så att det här kommer de ju garanterat vara sugna på. Och mycket riktigt, det var de. Så att i lördags så begav jag och Peter oss upp till kanotgården och gjorde ett testprojekt med det här där vi filmade delar av träningen med Peters drönare. Hur var det sponsorna? Alltså... För han var ju eld och lågor Först och Inte helt otippat liksom Mer nörderi jag kan gräva ner mm. mig om nätterna Jag hade ju ändå en kvart ja. över varje dygd <laughs> Ja precis Nej men vi, vi testade Olika vinklar, olika grejer och svep Och så, sen hittade vi en sån Vinkel som tyckte att shit Det här är ju grymt om vi kan få det så att jag gissar att eh, Vi kommer se till så att eh, De kan filma de träningarna De vill kontinuerligt Och, och få, få ut sånt material till sin analys Och det är väl kul och coolt Det är grymt ju ja. Och sen så ska man säga också att Det är ju inte så att vi tycker att vi är någon jävla Einstein För att vi har kommit på detta Utan snarare att hur fan kan inte alla klubbar på i sån här elitnivå göra detta? Det är ju inte speciellt dyrt liksom. Nej. En sån här drönare kostar la liksom 10 000, Det är inte så mycket pengar i sammanhanget liksom. Sen så krävs det väl säkert en del efterredigering och bearbetning och sånt där, men det är ändå kul att det händer något nytt. Sådär. Och som en liten nagget dessutom då så har vi faktiskt även fått tillstånd lägga ut en liten valdel av några av de här filmerna på gt.se slash här senare i veckan. Så håll utkik om ni vill se genombrottet till en ny värld. För det här är ju alltså från en stängd träning då också. Ja, just det. Kan man få se kan man få se. Ett, ett alltså, smalt... allt, är, allt är precis som vanligt. Alltså, det var ingen skillnad, va? Det var oerhört provocerande de här jävla stängda träningarna. Ja. Apropå Peter Malmros. Ja. Han dyker upp båda här och där nu. <laughs> han är inte bara drönare, tränare, han är också. En pers personlig drönare. <laughs> Allt i alltid någonting Aha. United Training är ju då Veckans bb podd -sponsor. Vi är väldigt stolta över att de vill jobba Med oss De driver ett riktigt Schysst PT-gym Nere i Mastugstorget Och har ju nu och då släppt upp de här exklusiva träningskorten Som har varit omåttligt jävla populära Hannes. Ja men om det är så att man Verkligen vill satsa på sin träning i år Så tycker jag verkligen att det finns egentligen bara ett alternativ i stan som håller hela vägen. För det som är det fantastiska med detta Det är inte bara att man får liksom vara i en exklusiv miljö Där det är väl lugnt Inte mycket folk Aldrig någon kö till maskinerna Man får låna kläder Man får till och med liksom Hudkräm efter man har duschat liksom. Man får kaffe Man får, alltid, man får en premiumupplevelse Men framförallt så får man tillgång Till PTS hela tiden När man tränar Man får hjälp med allting som man behöver. Man kommer inte träna fel längre. För det gör de allra flesta som går och kör lite freestyle själv. Att man, man eh, kör lite skivstång, man kör lite bänkpress. Att tiden du lägger ner på att träna kommer inte vara optimerad om du inte får någon som säger till dig exakt hur du ska göra och din tid är ganska värdefull och därför så tycker vi verkligen att vill man satsa på det så ska man kolla in det här erbjudandet som de har nu jag tycker ju också att det här är en riktigt bra deal Framförallt till de som tränar och inte känner sig särskilt trygga på gymmet Och då pratar jag inte om att de går runt och är rädda Utan snarare är de lite osäkra på hur man ska göra Man kommer in där, det är hundra maskiner överallt Man känner sig ganska vilsen Här får man hjälp från första sekund Det är därför jag tycker att det är riktigt jäkla bra mm. Och de kostar alltså 12,95 i månaden Det är värt att lägga lite extra om man ändå ska satsa på detta Gå in på unitedtraining.se För att hitta mer information Och hur ni kontaktar dem Eller så kontaktar ni Peter Malmros Han heter Malmros PT på alla sociala medier Så hjälper han dig också Tack så mycket Jag tänkte att vi skulle ta ett uh, nytt grepp På uh, veckans match Aha. Och att vi skulle faktiskt uh, Fokusera lite mer på domaren Det här avsnittet <laughs> Och för det känns som att det inte har varit gjort 2019 Jag, jag, jag, jag såg att äh, Laul och gänget I, i sin ä, Aftonbladet ä, Allsvenska på, de, de lovade att de inte skulle Ha något domanfokus när de pratade om den här matchen Mycket poserande från Laul sistone Ja, alltså det är Fan, skärp dig nu Robban. du har liksom Tatt någon sorts ställning att, att du ska vara på domarnas sida Och att de inte gör fel Och att det alltid, alltid är påhittat liksom. Vad fan? Nej men det är riktigt svar inte heller Jag har en diskussion med Robert Jag brukar aldrig hoppa in i någon diskussion med Nej. Robert Jag tänker alltid säga, jag låter han hållas liksom. För att du tänker att han kommer alltid orka lite längre än dig Ja men lite så är det, jag har inte riktigt tid Och det verkar Robert ha ja. Nej men jag brukar ändå säga tänka att, men Jag tycker att han kan vara en pigröst röst och I, i eh, fotbollens han sticka ut liksom. Ja men verkligen så mm. Men men det här nu när han hela tiden pratar om att Att kritisera domarna nu är en röst på var Då kände jag att nu, nu är du faktiskt ute och cyklar för, för så är det ju inte Men då, menar, då frågar jag han vad han menar Men då menar han på att om jag som har en ganska stor ställning I svensk fotboll, vilket vi ändå får se att han har jo. Han är en maktfaktor Om jag står och proklamerar för mycket för att domarna är för dåliga Då bidrar jag till den här hetsen mot var nu För var Antingen så är det dåliga domar Eller var och det är bara de två sakerna Man kan välja Ja på och jag så, då försökte jag förklara för Robert att men, Vi har ju spelat fotboll i många år innan var kom till Och då sa han jo men då fanns inte var som ett alternativ Och nu är det som ett go to alternativ För ja, fotbollsledningen liksom. Och då Vill inte han vara med och bidra till att var eh, Implementeras i allsvenskan Och därför håller han sig snarare ifrån domardiskussionen Jag köper det argumentet men det poseras lite väl mycket runt omkring det Och det kunde jag tycka var lite störande Jag, jag jämförde det med att säga att Har du är missnöjd med vad våra politiker Uträttar i landet ja. Diktatur blir det diktatur? <laughs> Rakt nej men pang sa det ja. oh God, Nej, det nej Jag tänker bara att de kanske inte borde skälla skattepengar Och typ hålla det de lovar Och typ inte göra saker med In sina, med Franco för helvetet, ja, liksom In med, med, med sina egna intressen svagnar liksom. på avenyn ja, Jag tänker att, att de bara kunde liksom ja, men Bete sig och, och göra det som de blivit valda för Men när de inte gör det då måste jag få säga ifrån Dikta! Tur vill du ha ja, Lite så kunde jag känna ja. att det var Kan ni komma in med Ja. ja. Mm. Så att jag tycker Tyvärr inte att det argumentet håller Robert. Jag tycker snarare att vi borde jobba då För ett tid och spår som kan ta Och lösa det här för nu har vi haft för många Situationer i Allsvenskan och det till och med Avgör Allsvenskan Sannolikt 2019 Sen måste man ju säga att det finns ju spår av Sanning i det han säger också eh, Eftersom Även om inte du och han kanske resonerar så egentligen så vet man ju att det sitter folk som har beslutande rätt mm. som ändå ser det som att ja, då gör vi så här då för det här är det enkla alternativet att hamna på annars. Men då måste man ju istället se till att jobba för att det ska kunna finnas andra lösningar. För om man tittar på, på hela, hela problematiken med, med var och hela den saken som ju många med... Ryggmärgen och magkänslan Är aktivt emot Bara direkt mm. det, är någon, det är det är, he, hela så att säga, Moderna fotbollen Med konstgräs Och, och, och, och långa inkast och, och eh, villkorstrappa och, och hela det här. Det, det går ju lite hand i hand på något sätt att man, man ska ogilla alla de här sakerna som någon sorts paketlösning. Ja, ah, du menar det är samma människor som såhär, 51 procents regeln, eh, riktigt gräs, eh, låga nummer på spelarna och varförespråkarna. Det är liksom samma gäng. Liksom. Det ska vara långa hörn och det ska gärna Inte varförespråkarna, jag menar men, var motståndarna. Men, samma personer som ibland också gärna vill se bilder på dålig fotboll från en tom arena ute i skogen där man äter kok, och massarin. Du ser det här lite gamla Sverige, mm. gamla fotbollen förespråkarna. Det blir kanske lite, lite väl mycket ibland kan jag tycka också. Jag sitter inte här och säger att ja, jag vill ha var nästa år i Allsvenskan. Men jag vill kanske inte att man bara ska avfärda allt som är nytt, bara för att det är nytt. Nej, nej men det, mig? jag är med ja. det, och det, det. Men jag är också så här. Jag vill inte heller se var i allsvenskan Men det betyder inte att bara för att jag kritiserar Domarna som det är idag så betyder nej. inte det då Att jag skulle vara någon som förespråkare för... Snarare tvärtom att jag vill att man Att man eh, ser till att Eventuellt optimera förutsättningarna för... för domarna eller om man skulle plocka in En, en utomsockningsdomare som vi pratade om förra Läta, ska få gör... Att de, de, kan, de kan få betalt för det Nej vänta ja. <laughs> Det fick de Nej men vad jag tycker så här då liksom, om man ska, ska bryta ner det lite och kolla det som jag faktiskt mer och mer tycker att det är det stora problemet med var, det är lite det som Lasse Vibe också var inne på när han satt i våran podd här, det kan man lyssna på eh, det avsnittet det som blir det absolut jobbigaste, konstigaste grejen det är att när man gör mål så kan man inte springa mot klacken och jubla utan man måste springa och titta liksom om det är någon jöns som ska göra en liksom, kvadrat med, med händerna i luften för att målet ska alltid kollas. Du kan ha hittat någon tröjdragning, sju situationer bort och så vidare. Där är det stora... liksom med vara tycker jag. Att man i efterhand går in och kollar liksom, om det var straff eller inte eller om det, vill säga, det, det har jag inte så mycket problem med. Mm. Så att då, är, då är det ju den saken i som fall man ska rikta in sig på. För att jag tror faktiskt att hur mycket vi än står på barrikaderna och skriker och tycker att vi ska inte ha det, vi ska inte ha det, vi ska inte ha det. Så kommer det förr eller senare tugga i kapp. Och då tycker jag snarare att istället för att skrika militant nej till allting Stoppa avron, ingen bro eh, Så får man säga Vad är det vi verkligen måste förbättra med det? Men det, det kanske ja, men, inte heller är min nej, sak Nej men där har ju Robert också rätt i sak mm. att Ju fler som ställer sig att Domarna är för dåliga är Domarna är för dåliga att, Ja men det, när, när den rösten blir tillräckligt mm. stor då kommer ju fotbollsbundet göra något åt dig Och då tar de mm. sin go-to-lösning där var Så jag förstår precis vad hon menar Men, men det är också väl för... vi måste också då vara duktiga När det här väl håller på att hända Och se till mm. så att vi De hittar någon sorts mellanväg Men det är också att de göra det väldigt lätt för sig att, att bara säga, antingen det eller det Diktatur. Ja, ja, ja. Diktatur, demokrati Eller anarki, ja. Ja. anarki. Ja. Ska, vi, ska vi backa bandet Och liksom hamna på, på matchen Itself Innan vi hamnar på en eventuell var 2021 ja Vad tyckte du om matchen? Det var en bra match Det var, det var så många skrev efteråt Att det var svårt att se att Djurgården var det laget som jagade guld Det kändes snarare som att vi var Väldigt sugna på att ta den där tre poängarna. Jag tyckte inte att jag såg något mönster från hösten 2015 i Göteborgs lag då Om man jämför med den liknande sekvens nere i Malmö Där då Marcus Rosenberg tar rött kort efter ett par minuter Jag tyckte att vi stod upp på stor pall bra mot Djurgården Som ja. kanske bara vill ha en poäng, vad vet jag? Ja, det, det, det var nog väldigt viktigt för dem att slå vakt om den poängen Och så, så kan man säga visst, deras spel har väl hackat lite det senaste Och... Sen snackas det om liksom smash and grab och du vet så här gör ett lag som vinner guld. Men det jag, ty jag tycker att det hamnar lite i, i skymundan om, av det som ska komma skall så att säga. Mm. Eh, det, de sakerna som jag har noterat är oerhört glädjande. Det, självklart är det Hosam Ayers jävlar vad han gör slarvsylta av sina ytterbackar. Mm. Det, det var ju liksom en sekvens När han hade någon sån lång svepande dragning Så jag vet inte ens vad han, vad han gjorde Liksom med, med bollen uh, Och det, ja, det Herregud alltså och Vi satt ju också på rätt sidan han hade som mest lekstuga du ja. och, jag. Och, och då satt vi ganska mm. nära och, och ibland känns det till och med som att Han, han får med sig bollen Situationer där, man, där han inte bör få det. Det, det. han man inte förtjänar kan, inte att få med sig den här När man inte liksom. kan få med sig Han är ju inlåst där och ändå på något jävla vänster så det är som att försvararen passar fram den till honom för att säga: Nej, det här men, ju fint. nej men ärligt talat, det, det är ju i ganska många situationer i varje match där han är faktiskt i en mot två mm. stillastående och tar sig förbi in i straffområdet. Det, ja, det lovar, lovar väldigt gott i framtiden. Det. det sen så är det vissa som säger att det kommer ingen slutprodukt av. Det. Nej, det var Noah Bachner sa som sa detta bland annat Häromdagen på Twitter. Jag tycker inte det är riktigt rätt heller för att jag Nej. tycker att han han levererar bollen in till ut och därifrån det ska bli mål. Exakt. Och han gör det bland annat mm. så, så lägger mm. han ju en, en jättefin pasten som går direkt påslut som tyvärr då inte sitter. Så att, att han bara jag jag som. Ja. ja, men mm. att han då skulle vara någon sorts Niklas Bergkrot som var jätteduktig på att få få det att se mycket ut men inte så mycket händelser. Mycket snack och lite verkstad för, för att dra en parallell Så tycker jag inte att det är med Horsamma Som då någonstans är duktig på att få in bollen På de ytorna och framförallt så ser han till att dra på sig mycket spelare Det är ju inte för inte som Elliot Check blir utbytt för första gången Den här säsongen på sin position Nej, och, möter... och Malmö, Syttebacka, Knudsen eller vad man hette, och, och, och den innan, och den innan, och den innan. Mm. Det, ja, det, ser väldigt, det ser väldigt bra ut, och det är väl också lite signifikativt för hela blåvit spel. Det ser bra ut, <laughs> men vi får inte in bollen. Hela blåvit är som en enda stor Niklas Bergkrot <laughs> <laughs> Nej, det, det, tycker jag var, det tycker jag var taskigt. Ja, Nej, men, men, det ser bra ut, det händer ingenting. Men eh, vi får, vi, det, det blir inga mål just nu Men man ska också veta att vi har mött väldigt bra lag senaste tiden, mm. Så det är en del av det Däremot så är det väl så Att våra anfallare är Iskalla just nu, tyvärr har sett inte sina lägen riktigt Nej, det var ju vi har ju en speciell sekvens mm. Med Lasse när han kommer eh, fi med målvakt till att han bara skäl bollen mm. När han ligger på ytan Han har ju jättelägg att peta den tillsammans åh, i sin Han har också. rätt många alternativ att mm. välja på där Och det är väl det som händer Att det blir, det blir eh, stopp i huvudet på honom Precis som det kan bli med en anfallare Som får för många sekunder på sig mm. när, när du får en anfallare får ren gata 60 meter Så är det ganska vanligt att han bränner För att han hinner tänka så jävla mycket Det som Problemet här dock är att när du är anfallare i Göteborg och spelar på den nivån då har du inte råd att hamna i den typen av situationer. Då är snarare tid en tacksamhet. Och ja, och, och, där förvaltas det riktigt illa. Däremot så känner jag mig ganska trygg i vad som tränarteamet håller på med just nu. Jag tycker att om man ser utvecklingen med de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna som vi har haft från liksom den här tiden förra året när vi liksom slogs mot, mot ett bp som nu är nere i division 1 snart. Liksom. Mm. Eh, för vår existens i Allsvenskan med liksom, på ångerna liksom, och vi bakade barkbröd för att ha, ha, ens ha råd att träna. Liksom. Eh, så som det hela är på väg att vända så tycker jag att, faktiskt att man skulle kunna sitta n lite nere i den här kravställer båten som jag, man ser lite här och där Men gör det, du det, ser du den? Ja, jag ser den lite här och där. Folk som tycker att ja, vi visst vi spelar fint, men vad fan det här är IFK Göteborg. Vi måste ställa krav. Vi måste göra mål. Ser inte alla det? Jo. Till och med till och med tränaren ser det. Jag såg delar av presskonferensen och där sitter ju på jag själv och säger att Visst, det är så här och så här med dumma grejer och sånt där. Men vi ska också eh, skapa mer. Vi ska också göra mål på våra chanser. Det är en saknad pusselbit. Så att det är ju inte så att de sitter här och rullar tummarna och tycker, gud vad fint vi spelar runt bollen. Eh, hoppas den eh, rullar in i mål snart. Mm. Utan det här är ju självklart högt upp på priorlistan. Så jag tycker, att vi kan, vi, jag tycker att man kan lugna sig lite med det där faktiskt. Mm. Dessutom så får man väl säga då att, man säger att vi skapar inga målchanser vi skjuter noll skott på mål nej Lasse vi skjuter ett skott in i mål men det vinkas felaktigt av för offside eh, vi ska ha en straffspark då skulle man nog kunna gissa att det, att det kommer ett skott på mål mm. och så vidare, man, man kan ju inte liksom ta bort de här situationerna i historiskrivningen bara för att domande är fel nej. heller också och så vi nu. sak nummer två som jag var väldigt nöjd med att se Mm. Det var Sebastian Eriksson Som är mittback mm. Sebban skapar sig Möjligen en förlängning Av karriären på 3-4 år Genom att han faktiskt kan ta klivet ner Och vara så pass duktig som mittback Som man är Framförallt så har han ju då så här, Sebastian Eriksson har en jättefin högsta nivå Han har så här riktigt fina spetsar som vi tycker om mm. Problemet med Sebastian Eriksson har ju varit också Att han ibland får lite hjärnsläpp Och ibland lite för ofta Och gärna slår bollar ut i intet Även om det ofta finns en tanke med det Jag tycker att han, den här matchen Verkligen bevisar att han har börjat värdera På ett helt annat sätt Varje gång han slog en lång boll nu Eller en svårare boll Så var det en jättefin tanke med den Den kom ofta fram till horsem. I tidigare år så har han gärna slått mycket, mycket mer bollar men nu var han mycket mer eh, passningsorienterad och planerade sitt spel på ett helt annat får sätt. Får väl lite mer tid på sig också från den positionen än på inne i mittfältet där det ofta brinner i knutarna lite Ja, det, det är möjligt men jag tycker att han har börjat värdera väldigt, väldigt moget och det gör att när han då har börjat göra det, det gör att då, då får vi liksom hela kakan Sebastian Eriksson blir så mycket jävla godare och bättre och det är det vi fick se här nu. När vi ändå är inne på ämnet Sebastian Eriksson och brinner i huvudet. <laughs> Man kan ju se det på två sätt. Antingen så, typ, vad fan gör du, Sebban hoppar mm. på någon efter, efter han spelat bort bollen. Hade någon spelare i ett annat lag gjort så mot, mot våra så hade vi varit bredda att gå ut i krig med dragnas mm. liksom. Mm. Och nu sitter vi och tycker att fan, vad vi älskar honom istället. Och det är väl kanske det personifierar väl en spelare. Som brinner så mycket Fast du, ja, men det är det. du kan inte få kakan och äta den samtidigt alltså Sebastian Eriksson mm. är killen som Brinner till i huvudet, om han inte får göra det Då kommer han aldrig vara den spelaren han är Dessutom så är det folk som inte har Någon jävla aning om vad som har hänt nere på planen Som står och gnäller på de här situ Situationerna, killen han slaktar Har ju varit inne i ett antal Jävla diskussioner med spelare Runt omkring hela tiden Och det har varit ganska mycket tjafs så jag vet att han har redan munhuggits med Sebban en gång Det är ju en tydlig markering, det är som alltså koll kollektiv insats från Sebban där han sänker dem för tio andra spelare skull. Jag tycker att det är en, en laginsats sen om det är pantat och att han får gult och blir han, avstängd. Han, det är klart att han, det är dumt. Han ska ju ha rötta till och med. Ja, det är klart ja, det är klart att det är dumt, men han tar ju vad ska man säga? Han tar den för laget. Så att säga ja, och sen så, så, om, om man ska liksom se det med de blåvita glasögonen Så är det ju inte en så jävla farlig smäll Det är inte så att han liksom kör över honom som vissa vill få det till det gör, det gör. Han, han trycker ju till honom lite grann I nacken och Ulvestad, som det. Han ramlade ihop och tar sig för ansiktet så, så ont i nacken fick han nog inte Nej men det är väl snarare en missbedömning I tacklingen av Sämban Som nästan alla spelare Nu för tiden eh, Både Lasse Wibbe och Oboja jag Hade ju sådana situationer i den här matchen När de faller handlöst när de mm. får en liten touch det. Hela paketet Totalt sett så säger jag Jag kan inte vara arg på Sebastian för att han gör den grejen Hade han fått ett rött kort Så hade jag signat upp för det kortet jag ja. hade sagt att jajamän Det skulle du ha ja. och, Men sen så var det inte heller så jävla farligt Det, det är min sammanfattning på den situationen jag drar det till min fördel Ja, jag ser det Jag är kanske inte hålla med dig Jag tycker att själva agerandet i sig Om man bara plockar ut det som en enskild händelse är Riktigt jävla pantat En kille passar bort bollen Du kastar dig in med rak arm i hans nacke Och sen rullar över honom Typiskt dålig sekvens Jo, jo men han men fick post... inte så ont. Nej. Nej, men han försöker vara bara ta honom. Men om man zoomar ut Och ser det ur ett matchperspektiv Så handlar det om en markering att det nu har det gått för långt Nu kan det inte där, pissa på oss längre för då händer det grejer liksom. Ja och där tycker jag väl då att kanske så att Man får se det som eh, man, man får se det som två helt mm. olika saker Jag med eh, Vetskapen om att vi inte spelar för något speciellt I år kan ju uppskatta den typen av Tillslag som en liten krydda, krydda så här i slutet på Allsvenskan 2019 Inte sugen på att åka till Borås <laughs> Inte alls sugen <hur? laughs> eh, En tredje sak då Som är noterat för, i, i spel Och så här också eh, Djurgårdens extremt osympatisk tränare Kim Bergstrand Var ju inne på det på presskonferensen På ett extremt osympatiskt sätt Men oavsett för det så liksom Vi kan inte försvara så dåligt på den här hörnan som de gör mål på Nej. Det är inte rimligt Jag vet inte vem som tappar sin gubbe Men Boja Torrej står ju helt själv i mm. yta två Och kan liksom lägga upp bollen, placera, sikta Sikta en gång till och sen lägga in den mm på hörna Det är lite obegripligt att hela den mm. ytan är så tom Det måste vi bli bättre på Och det tror jag också Var en av de första punkterna som tog oss upp På träningen eh, på liksom Efter genomgången mm. Tyckte du att det var så farligt Av Kimbergs när han sa att man Kanske ska lära sig att svara på hörnen Jo men de pratade ju han, Jag fick ju frågor om domare Liksom och sådär och, och hela grejen Och han sa ja det, vi har otur det, det, är inte, det, det är klart att man ska se att det är en offside I, i situationen innan Och då tog han liksom upp det Ja ja man kanske ska lära sig att försvara på hörna innan Det var jävligt drygt Speciellt med vetskapen om att han sitter Med tre poäng Som han har fullkomligt rånmördat oss på liksom. Då kanske man ska ha något Mer ödmjuk inställning till det hela Liksom Ja. kan jag tycka? Ja borde jag nej. Jag kan ju tycka också att han har vissa poänger i det. Vi leder alltså efter 28 jävla omgångar. Det är två omgångar kvar. Lungnäv men säd detaljerna. Så att jag men ja, ja, jag håller med om det är, så här, det, är, det är lite ovärdigt att liksom trycka till en ung tränare på det sättet. Ja, tycker jag, också, det det. jag tycker jag kunde ha skött bättre. Samtidigt då. Men vi, vi har ju själva gnällt då över att de är så jävla kollektiva och vurmar och håller om ah, varandra ah, relativt tiden. Ah, ah, jag tycker det är gött när någon spelar lite allan mot någon annan. Ah, jag visst. gillar att de inte gillar ah, varandra. Rättig sak dock, får man säga. Vi måste ju försvara bättre på den hörnan. Då, då vinner vi ju sannolikt matchen. Ja, kaxat upp det för gamla ulv i bakgrunden. Kaksi, upp det någon annanstans kan du göra. Ja. Om vi också då när vi ändå är igång med vår goda analys ska, ska kika på de situationerna som vi, som vi ändå rasade ganska bra över eh, här den kvällen, så, så är det väl egentligen tre saker som, doman, totalt, eller som domar-teamet missade ska man säga. Måste säga också att jag uppskattar verkligen, jag vet ju att ni mm. lyssnar nu eh, från övriga lag också. Det var, det var kul att, att vara ut ute och veva på Twitter och märka att fan jag har massa Malmö-anhängare och AIKare och oss. Hammarbiare i ryggen här nu. De tycker som mig för första gången någonsin. Jävlar. De håller med mig, de tycker att jag skriver bra saker, är lägligt. Ja, de, de bara skickar upp mig på sina forum såg jag, där, där mina åsikter spreds och folk bara han har rätt det, det, var, det har aldrig hänt förut. Veckan innan var det tvärtom ja, helt tvärtom förra veckan. Så det var ju, tack för det. Det var kul att få vara en del av kollektivet här ja. Övriga topplag. Ja men det är väl de tre situationerna som vi pratar om är ju när Lasse Vibbe helt felaktigt vinkas av för offside när han har ett friläge. Huruvida han hade satt bollen i mål eller inte, om flaggan inte hade kommit upp, det går ju inte att säga om 100 procent. Men han var ju fri med målvakten och där brukar han ofta kunna göra mål. Vajo är ju rätt fet. <laughs> så det, det ligger ju honom i fatet. Han är ju långsam ner. Ja, ja. så här. Man ska, ska ju få möjligheten att avsluta där. Det är högst sannolikt att det hade blivit mål där. Det är ju inte omöjligt att det hade mål. Ska vi mål? säga att det är 85 procents chans? Ja, vi säga ett 50-50 här då. 85? Ja och sen så har du eh, straffsituationen eller mm. den fullkomligt solklara straffen som Jordi skulle ha när han blir neddragen och domaren säger att han inte ser den första touchen. Han tror att han halkar. Det är för dåligt bara. Ja, det är det. Det var, är, är, är... Det var som du sa när vi såg på reprissituationen Jag har mm. det ingen linjedomare här vid den här gången. Nej, Ingen linjedommare här. Han står och drack ja, kaffe. Om vi ändå ger Lasse 50 att sätta sitt läge. Och så, så ger vi den straffskytt som vi nu skulle ha haft här då, 50% att sätta sitt läge ja. på straffen. Mm. Då är det ändå 100% att vi får ett mål där, eller hur? Det, det är så det funkar med procent Det är va? så det funkar med Ja, okay. ja. ja Det var så lite så jag tänkte. Uh... Och jag har börjat fundera på om det kan vara så här. För att när, när du är domare så det enda du får höra, tror jag nu, Vad är mm. det, men du får hela tiden höra. Du får inte kompensera det är att du får inte Bara tänka att Jag missade den, därför ska nästa mm. Bli rätt det är, det är ju, Och det är ju ett rätt tänk Han underkompenserar med ja, Men Jag tror att det kan vara lite så Att han instinktivt vill kompensera så här senare, I senare skeden av matchen Då blir påmind om att Men vänta nu här, jag får inte kompensera Och kanske då faktiskt missar Ytterligare situationer För att han är så rädd för att bli anklagad För att ha kompenserat ja, jag, jag, har, jag har en annan teori och det är att domarna vill ta det minst kontroversiella beslutet i alla lägen. De vill liksom, det är så här, om det är en straffsituation så är det ändå värre att blåsa en straff som inte ska vara en straff mm. än att missa en straff. Det är värre att ett lag får göra mål på offside än att vi vinkar av för tidigt för offside. Mm. Så att jag tycker att, och det, och det är det som jag har vänt mig mot hel, hela säsongen. Det är när de inte dömer dåligt Utan fegt De försöker skydda sig själva i alla Situationer och då tycker jag Det blir, det blir kass liksom Det kan man kräva att man ska göra Man kan aldrig så här, Om han inte ser Då kan man aldrig säga att Visst ser då. Nej. Ja, men, men däremot så här, Det känns alltid som att det värderas mot det som ja, Det fegaste Beslutet ja. liksom och det kan störa mig Oerhört vi har, vi har den sista situationen också då som förvisso inte är i, i målsituationen men den hörnan som leder fram till Djurgårdens mål där är det ju sån sjövild jävla offside som vem som helst borde se och spelaren står dessutom still så, att, så att det ska bara vara offside och våran frispark och ingen hörna och således inget mål men den räknar jag inte på samma sätt utan jag tänker att ja, vi ett gör vi mål på ett av de lägena som vi borde ha fått chansen att göra så, så vinner vi matchen så pass uh, tryck hade vi på Djurgården och det, det är min bestämda åsikt och den är helt ofärgad, inga blåvita glasögon på den. Jag måste bara fråga kan du i det här läget sakna då Jonas Eriksson som jobbade under precis tvärt Emot där, den filosofin Världens största drama queen Låret sadik ut Du får den upp på handen Fyra gånger när vi möter Helsingborg Han bara fria, ofrivillig För och sen då när vi möter Malmö borta bara Jag bryter allt Alla får gå hem, det bestämmer jag För jag är domare här Kan du sakna då Jonas Eriksson i Allsvenskan jag vet inte vad jag ska... Det, det, det är svårt det här med domare. Han, var, han tog ju inte gärna det bekväma beslutet. Han kände hur det jag inte, som Han mestan? var inte feg i alla fall. Nej. Nej, det kan man ju uppskatta. Uh, så, apropå för, för feg sen så får ju domaren Kristoffer Karlsson också oförtjänt mycket krädd efterhand för att han så rakryggat står och berättar att han gjorde fel. Det ska han ha lite kred för. Men det är nästan så att den krädden kan, kan liksom, trumfa de felen som, som görs, det är, det är inte heller rimligt Nej, och det är också så här Så fort en domare ställer upp på en intervju mm. Så får han cred, tycker jag För det första händer ju fan aldrig Att domaren ställer upp på en intervju Jag är ju helt övertygad mm. om att Simor ställer frågan till domarna mm. När det yeah. har varit kontroversiella grejer Som har hänt Och den här gången så svarar väl då Kristoffer Karlsson Ja, ja du har ju betalt och, för att göra det här så jo, är, men, ja. men, jo, men de gör ju inte det de är ju, Du ser ju aldrig i stort sett En domare i en intervju efter mm. Där han behöver förklara någonting Det är ju extremt sällan det händer Och, och bara för att han då ställer upp på Att svara mm. på frågor efter Om hur han tänkte Då förlåtet i vissa säljer Då är allt, det, allt, är då är allt lugnt Då fan uppmanar honom till skyarna Åh gud vad bra Nästa jävla Desu... fina svenska export till Champions League Nej. Fy fan vad bra Ja men dessutom också då den genomruttna inställningen att, liksom att direkt är han på varbollen också. Ja, vi måste ju få var så att vi slipper göra vårt jobb som vi har betalt för då, eller? Det, det, det är verkligen så sådär. Så, så, om vi nu ska ha var och gå mot hela den grejen då behöver vi inte betala de här proffsdomarlönen. Då kan vi ha typ Inge, Ingvar Olsberg som står mitt i, i, i på mitt cirkel med en Ipad och dömer. Liksom. Fina här Ingvar. Hade, hade Tror du att allsvenskan hade slutat annorlunda om det hade haft vardag? Ja, men det var ju det. Ibland så finns det folk som, som möjligen har lite för mycket tid och energi över för, för, för, att, för att ta i tur med, med analyser, va? Ja. Nej, men så här jag, jag, jag har ju känt hela året liksom att fan, vilken... Vi har inte riktigt flytt med domarna. Det jämnar, tar man fan inte ut sig. Fan man, det inte jämnar ut sig. Det är så jävla långt ifrån att jämnat ut sig. Så jag satt... Eh, här igår med eh, David Vukovic. Du vet, som har den här sajten Nya Blåvitt. Ja. Mycket pig-sajt måste jag säga. Ja. Ja. Han är som en pig. Kom ihåg att han är lika engagerad nu som du och jag var en gång i tiden. <laughs> ja, han är grym, David. Han ja. gör, han gör ett, ett grymt jobb. Kolla in den sidan i största allmänhet. Men vi, vi satt liksom och gaggade fram och tillbaka och kollade vilka, vilka matcher som vi tyckte att vi på riktigt hade blivit missgynnade i. Och så gjorde vi då det självklara: att vi gjorde en varkoll av de här. <laughs> en i, i, högst, i högst subjektiv egen energi. Och alla ni nu som stormar iväg och tycker att förlora mentalitet och ska skilja skylla på dumma upp Vi ta det här med glimten i ögat. skyller på domar. Ja, men vi tycker så här: att Om domsluten hade gått så som vi tyckte att de hade, hade, skulle ha gått, hur hade det påverkat all, den alltså tabellen? Då har vi kommit fram till en korrigerad allsvensk tabell. Var svenskan? Eh, ja, något i den stilen. Fast det låter inte väldigt bra. Eh, men eh, jag, jag tänker att det går igenom matcherna väldigt snabbt. Och eh, hu, hur vi har dömt. Får jag bara fråga som en liten teaser här då? Uh -huh. Hamnar vi på bättre position än vad vi gör i verkligheten? I, i synnerhet oh. i högsta grad. Ja. Vad bra. ja. Eh, då är den första matchen som vi har gått in på Det är Djurgården IFK På bortaplan mm. är det då, Benjamin Nygren, eller? då anser vi att IFK skulle haft en straff Och vi skulle inte fått Ett rött kort på Jordi Karasvili Vi anser att vi skulle ha vunnit Den här matchen istället Då får vi alltså plus tre poäng Och Djurgården får minus tre Nästa match som vi har är Blåvitt mot Örebro på hemmaplan mm. Där gör Benjamin Nygren ett mål som döms bort för offside felaktigt eh, matchen borde således slutat 1-1 istället för 1-0 till Örebro då får vi plus en poäng och ÖSK får minus två ja. nästa match som vi har kollat är Falkenbergs FF mot Blåvitt på bortaplan eh, en match som slutar 1-1 då anser vi att Blåvitts mittback blir Foulad, som man säger på basketspråk ja. eh, Av eh, Den Falkenbergsspelare som Gör eh, kvitteringsmålet Jag har inte koll på alla eh, namn det är, säkert, eh, det är viktigt att vi får poängen ja, men precis. Det, tittar man på den situationen så är det Ganska solklart att vi ska ha frispark I det läget och var hade gått in Och gjort det för oss det är jag ganska övertygad om Alltså få Blåvit Två extra poäng eftersom matchen slutar kryss Och Falkenberg minus ett stackars Falkenberg Det är synd om Falkenberg ja. Har det tufft som det är. Ja Eh, AIK mot Blåvitt på eh, Friends Arena Där fanns det mycket att titta på mm. Mm. Eh, För det första anser vi inte att AIK ska ha straff När eh, Henoch Goitom är ute och dansar ballett Vi anser nog också att och Goitom ska åka på ett rött kort När han fullkomligt kör över eh, Kallusir eh, ja, i, i Helt oprovocerat eh, Tackling med båda fötterna sulen upp Dobbarna före Bakifrån Ja okay, och vi anser inte heller att André Kallisyr ska åka ut och få sitt röda kort. Eh, så vi. Riktigt sket kväll för André Kallisyr. Ja, verkligen. Eh, och sammantaget är här och så är vi ändå snälla och säger att vi vinner inte matchen, men vi förlorar inte heller den när den kommer sluta 0-0. Hade vi inte en straffsituation i matchen för vår del också? Det hade vi, men vi tänker att vi ska ändå vara eh, objektiva här. Vi, vi, vi tänker också att så här. Man kan inte få allt. Nej, sannolikt slutar den här matchen 0-0. Mm. Eh, då innebär att Blåvitt får en poäng till och är minus två. Eh, Andreas som den här matchen för övrigt. Sen är det matchen på bortaplan mot Malmö FF som vi tycker att det finns en del att titta på också. Där anser vi framförallt att eh, ytterbacken som heter Knudsen, mm. vilket bara i sig är sjukt, men... Eh, vi tycker att han ska få sitt andra gula kort och sådär bli utvisad. Detta ska ske innan André Kallisir får sitt andra gula kort och blir utvisad. Och vi tänker då liksom att i någon sorts rättvisans universum att ingen av dem blir, eller alltså att André inte får sitt gula kort här. Jag det då. helt enkelt. Ja, eller på något sätt. Dessutom så anser vi att Malmö FFs mål görs med armen. Mm. Detta kommer, och inte med axeln, detta kommer dömas bort av en eventuell vardomstol i hag. <laughs> så att de får inte heller något mål. Vi anser att matchen kommer sluta 0-0 då får Blåvitt ett extra poäng i tabellen och Malmö blir av med två. Mycket poäng vi har fått där. Ja, och ja. sen har vi då den sista matchen som vi inte behöver prata så mycket om. Den sista mot den här, den senaste matchen. Och då anser vi då att ja, Blåvitt kommer göra ett mål och Djurgården gör sannolikt inte något mål. Mm. Vi kommer vinna den här matchen. Och vi får plus tre poäng Och Djurgården får minus tre poäng så vi, vi löser alla topplagen i stort sett och vi ja, Det är ju också det som är Det väldigt intressant Att det är just mot topplagen Som det är så mycket Differens och det är därför det gör så stor skillnad det är... Får jag fråga en då? Ja. Bayern borta? Ingenting där vi, vi, vi var ju ändå inne och kände här Att i ställningen 4-2 till Bayern Borde Jeppe Andersen fått ett rätt kort Men vi kände att det var lite väl magstarkt Vi ja, kanske inte de vunnit och Det känns ja. som de hade nog kunnat lösa det De gjorde ändå tre mål på 13 minuter ah. Så, det... Så att vi får, man får inte gå och samma med, med matchen mot Bäck och Häcken där många tycker att vi skulle Löva av med straffar Eh, som vi skulle ha haft, Lasse alltså vi skulle ha haft straff och så vidare. Var det många som tyckte. Eh, där hade vi också en situation med Christoffer de Grasa. Där han eh, eventuellt borde ha fått ett rött kort. Så vi tänkte att vi, vi, den matchen. Det, det blev 0-0 i den matchen. Vi och, och, och ja. Vi, vi, vi skjuter den. Mm. Eh, detta gör då på tabellen att IFK borde haft 11 extra poäng. Djurgården minus 6. Örebro minus 2, Falkenberg minus 1 AIK minus 2 och Malmö FF minus 2 det ger en tabell där Hammarby toppar på 59 poäng, Malmö 57, AIK 57 Djurgården 56 och Blåvitt 56 poäng. Vi hade alltså således varit med i guldrejset ända tills nu om det hade dömts korrekt enligt vad vi jag och David subjektivt tyckte. Mm. Eh, man kan kolla in eh, gtse bbpod och hitta länkar och så vidare. Inte den här artikeln som David tagit upp på nyablåvitt.se också eh, där den här korrigerade tabellen finns. Och även en, en liten film som visar hur vi har tänkt i de olika situationerna. Så det är ambitiöst, projektet mm, nö, där. Verkligen. Den korrigerade tabellen där guldstiden lever för eh, fem lag. Och du vill alltså då ha var nu? Nej, jag vill att de ska döma rätt direkt. Diktatur! <laughs> Diktatur vill du ha? Nej, jag vill bara att de dömer det rätt från början. Eller framförallt så vill jag att de inte dömer så fegt. För det är det de har gjort i nästan alla de här eh, fallen. Intressant va? Det är ju En stor portion Foliehatt, stor portion Bagdad Bob Och hela den svängen också Som vi tar på så här, det är vi helt medvetna om Men Marginalerna är små, hade de varit på andra sidan Så hade tabellen kunnat se ut På ett helt annat sätt Sen kommer supportrar till andra lag Hävda att vi har minst våra straffar vi borde fått Och utvisningar som vi inte borde fått Och det ena med det tredje och det fjärde Ja men absolut Ni är vänliga och inkomma med de, de casen Så ska vi titta på dem också Du menar du, år. du gick inte igenom 450 matcher mm. Precis utan jag fokuserar på det som jag kände till Så att säga Du på tal om att eh, vara feg Så hade det väl varit modigt av oss Att fortsätta den här podden Eftersom vi inte har Någonting mer att prata om idag <laughs> Du menar att det, det är uh, End of the road It's a wrap så att It's säga Uh, har du något bra sätt att avsluta uh, Podden på eller? Jag skulle bara vilja tacka för jag ser att du sitter här nu I en ny tröja från Paul Shark Är det så att du har varit och inskaffat dig Den på Mellros Company På andra plan i Kungsmässan, det är absolut bästa planet Så är det, du sitter ju i någon sorts LS-tröja som mm. uh, Jag känner att jag är för gammal för att ha i alla fall Det är en sorts föryngringsprocess vad, som jag har gått in vad i Vad du gör det får du, det får du bedöma ja. själv Men säger ni BB-podd I kassan så får ni hela 20% Vilket kan göra en hel del om man köper så, så snygga kläder som vi Jag köpte en sån här eh, Jag köpte inte alkoholhaltig dryck Utan jag köpte någon sorts eh, Dryck som man ofta blir läggad på Då på Ica-butiken och sådär uh -huh. Och ni hade på mig den här tröjan Då blev jag läggad här Så jag kan säga att, <laughs> Det här är som något hemligt serum kör För hur man ser kör, det Kör bakåt med också Så får, får du typ Kommer du kramt in på Ica uh -huh. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan Ha det jättebra så hörs vi Puss och kram Och glöm inte att var är vargen